I ett par märkliga urkunder från medeltiden omtalas icke mindre än fyra handskrifter av Helsingelagen som vid rätt tillfälle kollationerades för en viktig frågas avgörande. Det gällde att så noggrant som möjligt fastställa lydelsen av gränsbeskrivningen i rättegångsbalken 15 och ärkebiskop Berger Gregersson hade för den skulden den 7 oktober 1374 till Rangholmsund i Selångerssocken Medelpad låtit hämta den lagbok för Helsingland som är kedjor av fyra och en halv alnars längd fastbunden plägade förvaras i Selångers kyrka till landets gemensamma begagnande och efterrättelse. Och den 16 oktober samma år till Svarta Svartasund, Norrala Socken, Hälsingland låtit sammanföra tre lagböcker innehållande Helsingelagen ur vilka han lät sig föreläsa sista kapitlet av Rättegångsbalken. Vid noggrann undersökning befanns det att alla dessa tre böcker på detta ställe klarligen och uttryckligen överensstämde med Selångers texten, vilken här, liksom i det tidigare brevet, anges vara normgivande. Not 2. Noten som är lång lyder. Om denna textgranskning utfärdades tvänne intyg av Olaus Nicolaoui, kyrkoherde i Tillinge och ärkebiskopsstolens notarius publicus. Denna är i original bevarat i Riksarkivet CSRP nr 1109- DN 3, sidan 302 och följande sida. DN är förkortning för Diplomatarium Norvegicum. Det andra är endast känt genom avskrifter. En sådan är bevarad i J. Peringskölds monumentas viogotika, band 5, handskrift FH5 i Kungliga Biblioteket. En annan i den statuta Episcoporum, KVH arkiv. En tredje i hans opus Diplomaticum, E34 i Riksarkivet, en fjärde i gästrike hälsinge Nation i Uppsala arkiv, två andra av E.J. Björner i Riksarkivet, C.N. Anlund i historiskt tidskrift HT 1920, sidan 214, not. En i Sälsie i Forna samling i Uppsala universitetsbibliotek i e 182. Det finns tryckt, dock med vissa tendensiösa ändringar av ortnamnen, i O. Atlantika Atlantica, band 3, sidan 445 och följande sida. Och i J.D. Flintenbergs dissertation, D. Territorio, Australi, Helsingie, 2, 1785, sidan 30. Jämför numera mera Bäck om företalet till 1734 årslag och denna stadfästelse. I Lycknos, 1938, sidan 341. Slut. Med namnet Helsingland, Hälsingarnas land, betecknades under medeltiden de norrländska kustbygderna utmed Bottenhavet. Sålunda utom det nuvarande landskapet Helsingland, även Medelpad och Ångermanland, ser det mera även Västerbotten, i den mån detta land blev bebyggt av svensk befolkning. Sidan 46. Gästrikland räknades däremot som en nordlig utbyggd till uppland. Upplandslagen som stadfästes av konung Birger Magnusson år 1296 skulle gälla till Ödmården, den stora ödeskogen mellan Gästrikland och Hälsingland, och denna utgjorde sålunda gräns för Hälsingland i söder. Så snart konungens ombudsman, konungsåren, hade kommit över Mordbäcken var han i Hälsingarnas lagavärn. På återfärden skulle Hälsingarna följa honom över skogen till Hamrång i Gästrikland. Se konungabalken 10 och 11. Utanför detta Storhälsingland funnås i det nuvarande Norrland endast två landskap, Härjedalen och Jämtland. Det förra hade till större delen fått sin glesa befolkning västerifrån och det hörde under hela medeltiden till Norge. Not ett. Noten lyder ett dokument från omkring 1273, Sveriges traktater del 1, sidan 242 och följande sida, samt NGL Norges gamle love, band 2, sidan 487 och följande sida innehåller i tingsmännens vittnesbörd på alltinget i sveg utom ordentligt intressanta traditioner om Härjedalens bebyggande. Huvudarbetet om landskapet är Emodin, Härjedalens ortnamn och byggdes sägner. Andra upplagan 1911. Slutnot. Jämtlands bebyggelse har sannolikt skett från två håll. uppför elvarna från det svenska kustlandet och över kölen från den norska trandelagen. I landskapets historia och kultur under medeltiden framträda både östliga och västliga inflytelser. I ortnamnen, i personnamsskicket, i folkmålen dominerar de svenska dragen. Från svensk sida synes kristendomen också har kommit till Jämtland och landskapet kommer att tillhöra Uppsala ärkestift. Politiskt intog det länge en fri ställning mellan de svenska och norska rikerna men blev i slutet av 1100-talet fast knutet till Norge. Jämtland hade sin egen lag, påverkad av såväl uppländsk som trönskrätt, och efter den dömdes på landets ting. Not 2. Noten lyder Jämtsk lag, och den jämtska lagboken omtalas i ett brev 1348, utfärdat av lagmannen i Jämtland. Se Svensk Diplomatorium 6, sidan 67. Om Jämtland C.E. Bull, Jämtland och Norge 1927. P. Olsson om byggdens utsträckning under skilda tider i Jämtland och ådalen i Jämtlands län 1897. Slutnot. Älvarnas dalgångar och de många vattenlederna har spelat en viktig roll såsom sämfärdselstråk. Svenska påverkningar är osjönjbara redan under forntiden i trönderlagen. Minnet av dessa förbindelser har bland annat tagit sig uttryck i en uppgift i historia Norvegie slutet av 1100-talet. Att trönderna skulle ha invandrat från Sverige. Och å andra sidan har vattenlederna över Jämtland förmedlat norska kulturinflytanden ända ned till kustlandet. Inom det medeltida Hälsingland fanns flera land eller landskap. Sidan 47. Det vore från söder till norr. Alir, Sunded, Medelpad och Ångermanland. Senare framträdde norra botten så som beteckning för bygderna på ömsesidor om bottenvikens nordligaste del. Alir var socknarna kring Ljusnans nedre lopp. Norrala, söderrala, Bollnäs med flera. Sundhed var namn på bygderna kring Dällensjöarna och deras avlopp ut med havet kring nuvarande Hudiksvall. Som en byggd för sig framträdde Nordstigen, egentligen namn på vägen norrut, sedan på de bygder i nordöstra Hälsingland genom vilka vägen gick. Sluter tog det med ha rätt då han hävdar att Nordstigen citat ej, så som flera författare menat, kan anses ha utgjort en särskild huvuddel av Hälsingland, utan det under detta namn inbegripna socknar, Hava, i hur och genom denna benämning särskilt utmärkta, dock hört till den ena av Hälsinglands tänne huvuddelar, eller det hela nordöstra sidan av landet innefattande söndath. Slut mot ett. Noten lyder C.J. Schlytter i Glossarium till Helsingelagen. Jämför även H. Gärne, Helsingeliv under Helsingelag 1901, sidan 10. Slutnot. Varje land hade sina lagmän och sitting ting. Not 2. Noten lyder vid en gemensam sammankomst i Söderhala kyrka år 1314 omtalas bland ombuden från Alir, en lagman Legifer. Och lika så bland ombuden från Sunded, en lagman Se Svensk Diplomatorium 3, sidan 165. I en urkund 1363, SRP nummer 572, nämnas bland fastemännen lagmannen i Forsa prostadöme och lagmannen i Bollnäs prostadöme. Slutnot. Det fanns sålunda ett landsting för Alir, ett annat för Sundhjord. Tingsplatserna vore kanske i oförändrat fasta. Vi vet emellertid att ting har hållits vid Ala för Alir, vid Hög, för Sönded, vid Husabynäs, för Medelpad och vid Kuta, för Ångermanland. Not 3. Noten lyder C.G. Stiffe, Skandinavien under unionstiden, tredje upplagan 1911, slutnot. Sannolikt hade också varje landsting sin lagbok som förvarades i en kyrka. En sådan var den lagbok för Helsingland som fastbunden med kedjor förvarades i Selångers kyrka i Medelpad. Citat till vilken alla detta lands inbyggare som har en rättssak före, om det blir tvivel om något eller om det appelleras till den från domarna, allmänt och uteslutande ta sin tillflykt och av vilken allting beror. Slutsitat se Ovan på sidan 45. Till denna landets lagbok hade man rätt att vädja efter lagmannens dom. Se kyrkobalken 193 och rättegångsbalken 11. Den kyrkliga indelningen anslöt sig till den världsliga. I början av 1300-talet fanns i Hälsingland fyra prostadömen, prepositure. Volnes prostadöme, det vill säga alir, Forsa prostadöme, det vill säga sunded, Medelparts prostadöme och Ångermanlands. I alla dessa land funnos kungsgårdar som räknades till uppsala öd, och alltså sedan hur minnes tid hade tillhört den svenska konungen. Sidan 48. Det vore och sätte för konungens sämbetsmän som skulle skydda friden i landet och uppära de skatter och böter som tillkom och konungen. Tre sådana kungsgårdar låg i nuvarande Hälsingland, en i medelpad och två i ånger Se Konungabalken 11.1 med kommentar. Två vore belägna vid nordstigen som sålunda stod under konungens uppsikt och omvårdnat. Som huvudbygden i det norrländska kustlandet framträder norra Helsingland, sunded, jämte det angränsande södra medelpat. Här finnas de flesta gravhögarna och de rikaste fornfynden, särskilt från äldre järnåldern och folkvandringstiden, till omkring 800 efter Kristus. Även runstenarna förekommas åt som uteslutande i norra Helsingland och i Medelpad. I Hälsingelagen, se 7, får Sunded stå även för Alir, sålunda som beteckning för hela det nuvarande landskapet Helsingland. I det sigill som begagnades för Helsingland långt fram i nyare tiden, till exempel under riksdagsbesluten men som är från början av 1300-talet och är äldre, står Sunded. Not 1, noten lyder för ett arbete sidan 291, not 3, jämför i Nordlander, om Norrlands urgamla kulturbygd, i Ymer 27, 1907, sidan 49 och följande sida. Slutnot. Namnet Hälsingar betyder det som bor på halsen, halsborna. Ordet hals kan gjortnamnen beteckna antingen en långsträckt ås, en lantunga, eller också ett sund, ett smalt vatten. Frågan är blott vad som i detta fall ursprungligen har menats med halsen. Olika meningar har i detta avseende framställt den vetenskapliga litteraturen. Helsingland har enligt Göran Salgren namn efter någon höjdsträckning eller något näs inom landskapet. Not 2. Noten lyder i Salgren i Helsingborgs historia del 1, 1925 sidan 150 och följande sida. Slut not. Enligt Nils Anlund har Helsingarna fått namn efter den långt in i landet förande av Ed flerstädes avbrutna farled som även har givit namn åt Sunded. Det skulle alltså ursprungligen ha varit folket i Sunded som har burit namnet Helsingar. Not 3. Noten lyder en Anlund i Svenska Dagbladet 29. 1925. Hälsingland och Gästrikland. Svenska turistföreningens 34, 1928, Sidan 43. Gammal Helsingekultur 1931, sidan 20 och följande sida. Slutnot Sven Thunberg har däremot framhållit att Helsingland i den vidsträckta meningen av hela det norrländska kustlandet är det ursprungligare begreppet, var det senare det inskränkta landskapsnamnet har framgått. Halsen tog det en gång i forntiden har varit beteckning för Östersjöns nordligaste havsarm. Och hälsingar kallades i allmänhet bebyggarna vid bottniska vikens stränder. Man kan erinra om att vikens smalaste del sedan gammalt bär namnet Kvarken, det vill säga Strupen. Not 4. Noten lyder S. Helsingia major. I fornvännen 1937, sidan 337 och följande sida. Slutnot. Sidan 49. Befolkningen i Hälsingland utgjordes till väsentlig del av jordbrukande bönder. Men även jakt och fiske vore viktiga och givande näringar. Not 1. Noten lyder i ett brev till ärkebiskopen i Nidaros 1344 ser Svensk Diplomatorium 5, sidan 252 följande sida om Olofsgärden i Hälsingland. Skriver ärkebiskop Hemming i Uppsala att invånarna i detta land citat, till största delen är och fångst, i skogar och i vatten. Slut, citat. Homines Ilius Terre Pro majori parte venatorus tam in silvis quam in aquis. Slutnot. Lin har odlats i betydande utsträckning och lärft omtalas i helsingelagen som värdemätare och betalningsmedel. Skatt delades i skinn och i lärft. Se konungabalken 7. Pälsverk och lärft vore även eftersökta handelsvaror som hälsingarna med god förtjänst kunde utbyta mot järn och andra nödvändighetsvaror, som ej funnos i deras land. Man bedrev sålunda byteshandel. Präglat mynt har av Helsingelagen att döma ännu i början av 1300-talet spelat en ringa roll i helsingland. Not 2. Noten lyder jämför i Nordländer, Mellerstad, Norrlands näringar i början av 1300-talet, i fästskrift till H.F. Feilberg, 1911, sidan 356 och följande sida. Slutnot. Helsingland omtalas första gången hos Adam av Bremen, 1070-talet, i hans skildring av Sverige och den tyska missionen bland svenskarna. Citat på gränsen mellan svenskar och normen bo mot norr skridfinnarna, vilka sägas löpa snabbare än de vilda djuren. Deras största samhälle, Civitas, är Hälsingland, inom parentes Halsingland, dit som den första biskopen av ärkebiskopen, det vill säga ärkebiskop Adlabert i Bremen, utsågs Stenfi, som han med ändrat namn kallade Simon. Denna vann genom sin predikan många bland dessa folk. Utelämna text. För att nu göra en kort beskrivning över Svearnas land har detta i väster Götarna och staden Skara, i norr Värmlänningarna med Skridfinarna, vilkas huvudort kaputt är Helsingland. Slut citat. I en anmärkning till texten har raden rättat denna uppgift. Citat, Helsingland är skridfinnarnas land. Helsingland regio, est, skrit Beläget i mycket höga berg. Som kallas det rifeiska, där ständig snö ligger kvar. Människorna där, härdade av kölden, vårdade sig gicka om boningshus. De använde vilddjurens kött till föda och deras hudar till kläder. Slut, citat. Det förefaller troligt att ett missionsföretag bland de vittbekanta skridfinarna blivit planerat från Bremen och att detta anförtrotts till Stenfi. Hans arbete nådde också vissa resultat i hur det visserligen inte bland skridfinarna utan i Helsingland. På så sätt förklaras bäst sammanblandningen i Adams beskrivning av Helsingland och skridfinarna, även som de relativt många upplysningar som lämnas om dessa. Not 3. Noten lyder E.V.C.N. Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria. 1924, sidan 135 och följande sida. Slutnot. Sidan 50. År. I de isländska konungasagorna omtalas Helsingar och Helsingland några gånger. Snorre berättar att en gång i forntiden en norsk jarla son vid namn Kettil Jämte hade farit österut över kölen och uppodlat Jämtland. Hans sonson, Tore Hälsing, flydde för ett råp längre österut och röjde byggd i Hälsingland. Men, citat, Svearna uppodlade östra delen av Hälsingland längs havet. Slut, citat. På Harald Hårfagers tid flydde många norrmän österut över fjällen. Citat, då uppstod och nya byggde röster om Jämtland. Några foro ända till Hälsingland. Hälsingarna gjorde sina handelsresor till Svitjord och lydde där under i allting, men jämtarna vore mitt emellan, och ingen tänkte därpå, för en Håkon, Håkon den gode vid mitten av 900-talet, gjorde fred med dem och företog handelsresor dit, och gjorde sig till vän med stormännen där. De sökte sig sedan västerut till honom och lovade honom lydnad och skatter, och blev och hans män, ty de hade sport gott om honom, och ville hellre giva sig under hans konungadöme än under Sveakonunen, eftersom det vore av norsk härstamning. Håkon stiftade lag och rätt för dem. På samma sätt gjorde också alla de hälsingar som härstammade från andra sidan kölen. Slutsitat, not ett. Noten lyder Snorri Sturlusson, Heimskringla, 1911, sidan 77. Slut, not. Under Olav Skötkonungs tid gav och sig jämtar och hälsingar under Sveakonungen och Edaskogen blev gräns mellan rikerna i söder och citat sedan kölen norrut ända till Finmarken. Svea-konungen tog nu skatt både av Hälsingland och Jämtland. Slutcitat. not 2. Noten lyder, anfört arbete sidan 320. Slutnot. Det norska och isländska traditionerna hos Norr och andra om Jämtlands och Hälsinglands bebyggande från Norge saknar säkra hållpunkter. Från 1100-talet finns emellertidens samtida berättelse som, om också flyktigt, berör Hälsingland. Då svärre år 1178 med Birkebeinarna sökte erövra Trondheim österifrån gick hans färd genom Järnbära land, Hälsingland och Jämtland. Citat, då han kom till den plats som heter Alfta. Då mötte han där en stor skara folk samlad mot honom. Det var 30 hundranden, det vill säga cirka 3600 man. Alla färdiga till strid. Hundra män vore bryngekläda från huvud till fot. Hela denna här hade beslutat att den skulle vara niding, som ville giva dem fred eller låta dem fara fram. Och detta beslut hade de stödfäst med vapentag på tinget. vapnatak Det var också bestämt att de gick tillät någon av hans män att komma på deras ting och tala något ord där. Men det blev omsidor tillåtet för alla konungens män att komma på deras ting- och höra vad det sades. Sidan 51 Då sa konung Sverige till sina män att de skulle uppställa sig i fylking och vara beredda på allt vad detta folk tog i sig till. Men när landets män såg och detta, då blev och de betänksamma och därefter blev överenskommet om emellan att konungen skulle gå på deras ting och hans män skulle framföra hans ärenden men han själv skulle inte få lov att tala. Om hälsingarna sa att han aldrig skulle komma fram och att de icke gav honom något annat val än att vända åter samma väg. Men om sidor kom det därhen att konungen fick lov att framföra en begäran. Konungen började sitt tal så. Oss är icke bekant vilka klagomål i kunden hava mot oss. Men det skulle ni tänka på att vi hava alla en Gud och kalla honom vår Fader. Då är det vår plikt och skyldighet att vi alla skulle hålla fred med varandra- –och tänka på varandra så som på oss själva. Ty mina män har vi aldrig gjort eder något ont. Tänk nu på hur föga gott i haven konung Magnus och Erling Jarl att tacka för. Sedan lät han leda fram två hästar och befälde att de skulle slaktas– –och sa att detta skulle komma ut i alla länder om de sparade så på sin mat– –att kristna män måste äta hästkött hos dem för att uppehålla livet. Och då han slutade sitt tal– bjöd den mannen honom till gästabud, som förut hade sagt att de skulle vara nidingar om han finge fara genom landet. Sedan bjöd bönderna honom och alla hans män till gästning. Nu fing och jämtarna veta hur det hade gått för hälsingarna och det tog och väl emot dem. Slutsitat, not 1. Noten lyder Sveriges saga. 1920, sidan 27. Slutnot. Ett argument som vädjade till hälsingarnas kristna samkänsla Hjälpte alltså till sist. Det betraktades som en vederstygglig hednisk sed att äta hästkött. De äldre svenska urkunderna lämnar så gott som inga upplysningar om Norrlands förhållanden. Det enda fall då Norrland omnämnes i ett diplom från 1100-talet är en notis om att ärkebiskop Petrus i Uppsala, 1187-97, skänker till sitt omkapitel Citat det år då han visiterar sina nyomvända i Helsingland, Hundra alnar lärft av den skatt han där erhåller. Slut citat. Ur Svenskt Diplomatorium 1, sidan 923. Landskapsnamnen Medelpad Ångermanland förekommer först i ett brev 1257 från Berger Jarl. Se Svenskt Diplomatorium, del 1, sidan 386. Landskapet Ångemanland möter dock under den latinska formen Angaria redan i historien Norvegia 1100-talet. Det säges att Norge i öster gränsar till Gotland, Svitjod, Jämtland och Ångemanland. En fullständig uppräkning av de norrländska prostadömerna och socknarna vid 1300-talets början ingår i en plan för den så kallade sexårsgärden. Sidan 52. På kyrkomötet i Vienn 1312 hade påven Clemens den femte befalt att en hjärd skulle utgå för understödjande av korståg till det heliga landet. Detta beslut verkställdes år 1314 och de följande fem åren inom Uppsala ärkestift. Förteckningar uppgjordes över de belopp som varje pastorat allt efter sin storlek skulle erlägga. Se Svensk Diplomatorium 3, sidan 149 och följande sida. I Bollnäs prostadöme, det vill säga Alir, följande pastorat. Bollnäs, Järvsö, Ljusdal- Norrala, Söderala, Segersta, Alfta, Arbro, Mo och Färgila. Not 1. Noten lyder i en urkund från samma år angående Sankt Olofsgärden till Uppsala domkyrka. Se Svenskt Diplomatorium 3, sidan 165. Finnas dessutom namnen på anexen: Hanebo, Undersvik, Rängsjö och Tröne. Slutnot. I söndighets brostadöme Forsa, Delsbo, Tuna, Norbo, Bergsjö, Harmånger, Enånger, Gnarp och rogsta. I Medelpols prostardöme Sjön, Tuna, Torp, Borgsjö Stöde, Njurunda Liden, Indal Ljustorp, Hässjö hegdånger och Selånger. I så Ångermanland Sollefteå, Nora, Nordingrå, Nättra Umeå, Sjöllevad, Ramsele Långsele, Liden Resele, Lännes, Dyrnäs Vi bygger å Torsåker, Länäs, Grundsunda Bjärtså, Säbro Gudmundrå och Bygdeå, not 2. Noten lyder en liknande sockenlängd finnes i en taxering förlösen av Pallium åt Arkebiskop Olov 1316. Se Svenskt Diplomatorium 3 sidan 237 och följande sida. Av en senare hand är och där tillskrivna följande socknar i norra botten. Umeå, Luleå, Piteå, Tornio, Skellefteå, Bygdeo och Lövånger. Slut, not. Umeå och Bygdeå är då de enda socknar som hör till Västerbotten och de upptagas under Ångemanland. Någon nämnvärd svensk synes inte ha funnits norr därom, not 3. Noten lyder ortnamn på stad som härrör från förkristentid anträffas i Ångemanland och ännu i ett par fall i sydligaste Västerbotten, inom parentes Umeå landsförsamling. I samma trakt upphör också gravhögarna från vikingatiden. Slutnot. I varje fall sträckte sig den kyrkliga organisationen icke längre. Detta stämmer med Helsingelagen enligt vilken inbyggarna Jumeo och Bygdeo och alla de som bor norr därom, icke skola utgöra ledung och sålunda icke är organiserad i skeppslag. Citat utan det skola värja sitt land hemma. Slutcitat. not 4. Noten lyder ting vid Jumeo kyrka omtalas i ett diplom 1324- Se Svensk Diplomatorium 3, sidan 655. Slutnot. Kolonisationen av Västerbottens nordligare delar tager sin början på 1320-talet, förmodligen föranled av Nöteborgfredens gränsbestämmelser. Not 5, noten lyder en anlund. Oberget, inläsarens anmärkning, här föreligger tyvärr ett tryckfel. Oberget är inte korrekt utskrivet. Vad det exakt ska vara vet jag tyvärr inte. Slutanmärkning. Och Ladegårdsgärde 1924, sidan 95 och följande sida. Bebyggelsens utbredning i Norrland under äldre tid. I gammal kultur 1931, sidan 23 och följande sida. Estunberg äldre medeltiden 1926, sidan 1938, 192 och 200. Slutnot. Den ledande kraften har varit arkebiskop Olof. Ett påbud utfärdades som skattefrihet för de som bosatte sig mellan Skellefteå och Gule, gällande under konungens mindreårighet. Erkebiskopen och fogden över Helsingland inging och bolag för kolonisationen av Luleälvs område som de låtit tilldela sig. Riksrådet Nils Åbjörnsson mottog landet kring Piteälv, varå han senare, 1335, av konungen erhöll formligt gåvobrev, emedan han hade uppodlat det med stor omkostnad. Sidan 53. I Govobrevet, se svenskt Diplomatorium 4, sidan 435, betecknas västerbotten särskilt Pitio, såsom citat ödebygder norrut i vårt land Helsingland. Slut citat. På latin deserta loca terre. Nostre Helsingi versus Aquilonum. På mötet i Tälje 1328 bestämdes att vem som helst skulle få bosätta sig vid Hälsinglands norra gräns som sträcker sig till Uleälv och Ule Träsk. Att fogden över Hälsingland skulle bland dem skipa lag och rätt samt att ingen skulle hindra lapparna i deras jakt eller birkararna i deras handel. Magnus Eriksson bekräftade sedan 1340 alla nybyggarnas rättigheter med undantag av skattefriheten till kronan och föreskrev att de skulle följa Helsingelagen. Se Svenskt Diplomatorium 4, sidan 700 och följande sida. Bebyggelsen synes sedan har gått hämligen raskt, både på den svenska och den finländska sidan. Kyrkor byggdes och socknar organiserades. I norr har den sammanhängande kolonisationen nått fram till övre gränsen av Nederkalixsocken, där ännu idag språkgränsen mellan svenskan och finskan är belägen. Om Hälsinglands kristnande har vi endast sparsamma underrättelser. Enligt Adam av Bremen verkade här en man vid namn Stenfi, så såsom missionsbiskop. Se Ovan, sidan 49. Redan från tusentalets mitt finns säkra vittnesbörd om kristendom. Det är runstenarna i Hälsingland och Medelpad av vilka de flesta bärade kristna korset eller en kristen välönskan för den döde. Not 1, noten lyder förteckning över runstenar i Norrland, Finnes i Esalvens arbete Bonaden från skog från 1923. Jämför Ovan O. ett par medelpadska runstenar i Ångermanlän medelpadårsbok för Västernorrlands hembygdsförbund 1934, sidan 41 och följande sida. Slutnot. Jämtlands enda runsten är rest av en man, Östman Gudfastson, som om sig själv säger att han lät kristna hela Jämtland. Fröselstenen är av svensk typ tillhörande den uppländska runmästaren Åsmund Kåresson skola. Namnet Östman Gudfastson vittnar om att antingen han själv eller hans släkt har kommit österifrån från svitjord. Har den kristna kyrkan i Uppland varit så livskraftig och expansiv att den har kunnat utöva mission i Jämtland kan man med säkerhet räkna med att den har varit verksam även i den närmare belägna Helsingland. I Uppland var kristendomen av rymstenarna att döma allmänt utbredd på tusentalet. I Norge skedde som bekant det avgörande genombrottet kort efter Olav den heliges död i slaget vid Stiklastad. Utan tvivel har denna händelse gjort ett starkt intryck även på de svenska norrlänningarnas sinnen. Konung Olav hade sommaren 1030 tagit vägen genom Norrland till Stiklastad. Sidan 54. Hälsingar och jämtar fing fingor då, kanske för första gången, göra bekantskap med Kristen Gutjens. Efter Olofs död blev hans berömmelse större än någonsin. Underverk skedde vid hans grav, legender omspun och hans levnadssaga, och han blev förklarad för helgon. Nidaros blev en vallfartsort, dit pilgrimsfärder under medeltiden företog oss genom Norrland. Olofs död och helgondyrkan har säkerligen betytt mycket för kristendomens utbredning i Norrland. Not 1 Noten lyder en onlund, Sankt Olofs minne i Norrland i Från Edelpad och Vasa tid av en Enarnlund 1933, sidan 68 och följande sida. Jämför kyrkobalken, not 115. Slutnot. Från århundradet 1050 till 1150 härrör den gamla bonad som år 1912 anträffades i skogs kyrka Helsingland och som sannolikt förhärligar kristendomens seger över hedendomens mörka makter. Den finns också bilden av en kyrka med sin menighet. En liknande bonad med bildframställningar är funnen i Överhogdals kyrka i Härjedalen, nära gränsen till Helsingland. Säkerligen har det redan på tusentalet funnits kristna gudstjänstlokaler, om också av enkel beskaffenhet. De äldsta kyrkorna har utan tvivel, här liksom i sydligare landskap, varit av trä. Därför talar även bilderna på skog- och bonaderna. Av sådana stavkyrkor finns ett bevarat. De äldsta bevarade stenkyrkorna i Norrland härstammar från 1100-talets mitt eller något tidigare. Den ståtliga kyrkan i Söderala, byggd med Siktuna kyrkorna som förebild, anses ha kommit till vid denna tid. Not två noten lyder H. Kornell, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden 1918. Om Norrlands kristnande ser för övrigt M. Nordström– Jämtlands kyrkliga ställning före föreningen med Sverige 1645 från 1884. B. Jonsson, Helsingarnas kristnande 1899. E. Modin, Ångermanlands kristnande och tidigaste kyrkliga organisation 1910. G. Bukt, kristendomens införande i Norrland. I från Ådalar och Fjäll 1923, 1910 och följande sida. Slutnot. Från Helsingland härrör den äldsta rättsuppteckning som har blivit bevarad i vårt land. Det är en runinskrift ristad på en järnring som nu förvaras i Forsa kyrka Sakristia men från början har suttit i den medeltida år 1840 rivna kyrkan i dörren mellan vapenhuset och kyrkan. Den är försedd med en tydligt ristad men till innehållet ett tydlig runinskrift av följande lydelse. En läsarens anverkning, själva runskriften, finns här på sidan 54, men jag går nu till sidan 55 för en översättning. Om dessa runföljder upplösas i ord och återges i en fornsvensk språkform får man en text av följande lydelse. Oxa tviskildan och aura två stav att fyrsta lagi. Oxa två och aura fjora att adru lagi. En rida Lagi uxa oxa och aura atta stav. Och alt eigu i värr, if han havsk rätt fyrir. Thvad lär eigu at att leidrötti svavas int fyr och helgat. En their ger du sig detta anunder attar stavum och ufager ajurt gjort stavum. En vi björn Att innehållet är en bestämmelse om böter för brott mot en kyrklig föreskrift är tydligt. Vad föreskriften har gällt är däremot oklart. Enligt S-bugge och T-järnquist är det fråga om utgörande av tionde. Enligt H. H-järne, ad Norén och E-vadstein gäller det kyrkofriden. Den förra tolkningen synes ge den naturligaste innebörden åt det femte stycket. Citat, det som det lärda, det vill säga prästerna, har rätt till enligt landets lag. Slut citat. Inskriften uppräknar böter som är obestämda för den som icke lämnar prästerna något som rättmätigt tillkommer dem. Ett för sammanhanget mycket betydelsefullt ord är staf, vilket knappast kan betyda annat än biskopsstaven, som biskopens emblem. Att böta till staven i ett uttryck av samma art som att böta till kronan. Jämför till exempel Helsingelagen, Kyrkobalken 21, 3 och 5. I Växjötarlagen och Öxjöta lagen förekommer stav och stol som beteckning för biskopsämbetet och det därtill hörande inkomster och egendomar. Uttrycket allt i gud i värr har sannolikt blivit riktigt tolkat av Hjelmqvist som sammanställer det med fornordiskans värja sätta på spel, veder, våga, förlora det följande f han havsk äcki rätt fyrir tog det vara till innebörden likvärdigt med f han havir äcki rätt fyrir sik om han icke gör rätt för sig att glödrätti saknar motsvarighet i fornsvensk lagspråk men återfinnes i fornorskt säkerligen står folkets rätt här i motsats till kyrkans rätt svärvas int fyr och helgat Inna, nämna, utsäga, helga, helga, göra heligt, oryggligt bekräfta. Att fyrsta lag att avru lag lagi, att at fridia lag Lag betyder här troligen gång enligt bugge, icke hugg och styng, som hos hjärne. Översättningen av texten skulle då bli denna. Sidan 56. En tvegil oxe och två örar till biskopsstaven första gången, två oxar och fyra örar andra gången, men tredje gången fyra oxar och åtta örar, och all egendom vedervågar man därvid om man icke gör rätt för sig. Det som det lärde äga att få enligt landets lag, det blev för och stadfest, not ett. Men det gjorde sig detta, anund i Tåsta och ofäg i hjortsta. Men vi, björn, ristade. Not ett lyder, möjligen hör femte stycket närmare samman med det föregående. Citat, om man icke gör rätt för sig så som det lärde det äga att få enligt landets lag. Så blev för stadgat och stadfest, Slut, Slutnot. Tåsta och Hjortsta är och gårdar i högs socken en grannsocken till Forsa. För den mycket omstridda dateringen av inskriften är och flera omständigheter av vikt, så väl sakliga som språkliga. Inskriften är ristad med så kallade svensk-norska runor, sådana som användas på rökstenen och några få inskrifter i Sverige från 800- och 900-talen. Forsaringen är yngre än alla andra inskrifter med detta runalfabet. Den vittnar om att i det avlägsna Hälsingland, dessa runor har använts långt sedan de i Uppland- och andra mellan svenska landskap undanträngts av de så kallade danska runorna. Vidare är att märka att runan, skriven med ett lodrätt streck, från detta utgår två korta snedställda streck som pekar snett ner mot höger, användes så som tecken för nasalt av ljud. I Uppland ändras runans ljudvärde till O omkring mitten av 10-talet. Om det gällde en uppländsk skulle alltså sådana former som T-U-A-A vittna om att inskriften ej är yngre än från mitten av tusentalet. Vad språkformen beträffar innehåller inskriften en egendomlig blandning av äldre och yngre element. Partikeln Svad, så att, som, är känd från rökstenen men inte i samma användning från litterär fornsvenska. Detsamma gäller om verbet vi ristade. Åldredomliga ord och uttryck är då även akkusativtvisgilden med en förled, tvis, som för övrigt inte är känd i nordiska språk. Formen vas, var och konstruktionen allt eigu, allt av egendom. Konjunktionen f, ef, om förekommer annars aldrig i svenskan men väl i norskan och isländska. Detsamma gäller om värja, vedervåga, inna, utsäga och lydrätter. Inom panthus lydrätter. Men där jämte möter i enskriften en del yngre former. Sådana är då lånordet lärdir, det lärda. Ordet dativ stav stav staf i betydelsen biskopsämbete. Pluralen, akkusativ oxa istället för den äldre formen yxen som förekommer ofta ännu i medeltidens bokspråk och framförallt bruket av akkusativ sik istället för dativen sär. Ringen har säkerligen från början haft sin plats i en kyrkdörr. Den förutsätter sålunda att kyrkor har funnits i Hälsingland. Sidan 57. I inskriften talas om de lärda, det vill säga prästerna och dessa har haft sina rättigheter ordnade i landets lag. Böter för försummelser skulle ha gälldast till biskopsstolen. Kyrkan är med andra ord organiserad. Helsingland befinner sig i längre i missionsstadiet utan i kyrkobyggandets och kyrkoorganisationens stadium. Forsaringen tog det knappast kunna vara äldre än tiden omkring 1100. Snarast härrör den väl från 1100-talets första hälft. Vad, citat, det lärde det ha varit rätt till enligt landets lag, slut citat, framgår rikka av inskriften. Det behöver givetvis icke åsyfta regelbundet utgörande av tionde, utan endast något underhåll till prästerna som Helsinglands allmoge på tinget har åtagit sig. Not 1. Noten lyder. Man kan jämföra med den för Hälsingland egendomliga, citat, gåvan till helgonen som alla tingsmän har lovat, slut citat. För försummelse att gällda den stadgade böter av tre marker till biskopen, se Helsingelagen, kyrkobalken 21-4. Möjligen avses i forsa inskriften så kallade huvudtionde, som utgick med den tiondel av förmögenheten. Enligt Maurer är huvudtionde äldre än den vanliga tionden, som utgick av årsavkastningen. Jämför K. Maurer, über den Haupt sind Einiger nordgermanische germanische Rechte, 1874. Slutnot. Biskopen, som hade att uppbära böterna, hade sannolikt sitt sätt i Sigtuna. Till Uppsala flyttades biskopsätet som bekant först på 1130-talet. De böter som skulle erläggas för försummelse är de mycket drygt tilltagna. En mans hela egendom är förbruten när han mer än tre gånger underlåter att göra rätt för sig. Varken i tiondestädgan för Helsingland år 1297 eller i Helsingelagen förekom några bestämmelser om böter för försummar tionde. Det har av Bugge framhållits att i vissa norska lagar finnas sådana bötesbestämmelser som i stränghet kan jämföras med Forsaringens. Men då det tydligen är den svenska biskapens myndighet som har genomdrivit Städgan är och inflytelse från Norge i detta fall föga sannolika. Not 2 Noten lyder om forskaringen CS Bugge, runeinskriften på ringen i Forsarkirke 1877 H. Järni i nordisk tidskrift för filologi, ny vecke, 5, sidan 177 och följande sida. E. Wadstein, runinskriften på Forsaringen, 1898. K. Von Amira, Nortgemanisches obligationen recht, del 1, sidan 148 och följande sida och 415. T. Hjelmqvist i ANF, arkiv för nordisk filologi, 24, 1908. Sidan 231 och följande sida, A.D. Norén, Alltschwedische Grammatik, 1904, sidan 483, Frisen i Runorna, Nordisk Kultur, 6, 1933, Ebrotte, Sveriges runinskrifter, andra upplagan 1928, sidan 84, och Westlund, i Gammal kultur, 1931, sidan 53 och följande sida. I Jonsson i julhälsning till församlingarna Jerkestiftet 1936, sidan 118 och följande sida. Slutnot.